Срібне плетіння м'яко, податливо гнеться в моїх руках. Намацується щось тверде, мабуть, дзеркальце, портмоне і щось м'яке, мабуть, хустка. «Що ж ви мовчите? Ви ж заборонили мені балакать. Будь ласка, не робіть з мене панночки!» – заборонила. «Яка слухняність і покора!» Вона мовчить, не рухаючись і безживно тримаючи руки на колінах. «Заборонила!» Всі ухажори страшенно люблять удавати з себе покірних рабів. «Ах, скажи мені кинутись униз головою!» «І бреше ж, дурень, не кинеться! Яка йому користь? Він же жде за це нагороди! А як він її матиме, як уб'ється? Бреше!» «Дивно! Чогось я почуваю в присутності цієї дівчини таку несмілість, наче несу в руках щось дуже тендітне і що хвилини боюсь упустити». Це кінець кінцем стає невигідним для мене. А прекрасна дама та і тане. От любов, униз головою готов. Через щось раз у раз униз головою. Ах, як жаба з високого берега. Шапочка раптом сама сміється, мабуть, виразно уявляючи собі постать ухажора в образі плигаючої з берега жаби. А потім цей лицар хляпає виступцями, бурмоситься за пересмажену курку, пропадає ночами і вважає, що він – нещасна жертва і страдник. Що ви мовчите? Я слухаю. А вниз головою не готові плигнуть? Вона всім тілом помалу повертається до мене. В її очах і губах лінива насмішка. Навіщо взяли турбинку? Щоб ви не забули. Яка дбайливість! А чому ви не приносите мені в гарненьких коробочках цукерків? Дивно, їй-богу. У мене був один ухажор. Приятель Семена Семеновича теж служить у банку. Так той раз у раз неодмінно з чим-небудь являвся. Отакі. Потім, напевне, намотують косу на руку і б'ють перед обід у живіт. Правда? Через що ж такі? Так мені здається. Ну, чого ви робите з себе такого тихого та божого? Ну, чого? Невже я роблю таке враження? Шапочка довго і чудно вдивляється в мене. Нарешті вона говорить помалу, «Коли я читала в газетах про якийсь судовий процес, у якому фігурує очевидний мерзотник, то я завжди дивувалась. Що то за адвокат, що боронить його? Як можна боронити очевидного для всіх мерзотника? Ну як? Хм, чого такий несподіваний вистриб? Це питання складне, Ганно Пилипівно. Насамперед, не за всіх, де можна казати, що це мерзотник». «Ну, а коли можна? Коли це ясно, як два по два? Коли навіть ясно, то адвокат – не суддя. Він не судить, а боронить, полегшує силу кари. Він по мірі сил виправляє недосконалість наших соціальних відносин. Відомо, що кара не досягає своєї мети, і що коли та кара буде менша, краще буде для всіх. От через що можна боронити найбільшого мерзотника. А чи можна боронити його так?» щоб він виграв справу на шкоду другого, невинного? Це знову інше питання. Ну так-так, на яке теж, здається, знайдеться відповідь. Знаєте, коли я читала про такі процеси, то уявляла собі адвокатів, що ведуть грабіжницькі справи якимись бузувірами, моральними, звичайно, страшенно жорстокими і тупими. Та яка, власне, різниця між якимсь грабіжником, шахраєм і адвокатом, який старається виграти справу на шкоду тому, кого обшахраєно? Адже він адвокат, знає, що коли його клієнт виграє справу, то цим він ограбує противника, чоловіка чесного і правого. Так? Знаєш, і все ж таки боронить, помагає грабувати. А коли він помагає грабувати, той сам, як трапиться добрий випадок, може те саме зробити. Правда? Адже правда, ця розмова непроста. У мене таке почування, як у людини, в якої одежа не в порядку. І який, здається, що всі це бачать. Ну, знаєте, кажу я з усмішкою, це занадто ризикований висновок. Насамперед, ну, от так я й знала. Скажіть, ви ведете справу якоїсь кубешки? Я чую, як відразу червонію й по мені розливається тяжке почування сорому. «Так, я... Адже вона шантажистка!» Я мовчу і силкуюсь усміхатись вибачливо та насмішкувато. «Ну, відповідайте!» «Звідки ви набрались таких відомостей?» «Не ваше діло!» «Відповідайте!» «Так, шантажистка, кажу я жорстко й твердо!» Стид миттю зникає, замість його з'являється дивна злість. «І ви це знаєте?» «Так, знаю!» Але Суботович, якого вона обманює, одвертий мерзотник і грабіжник, як ви кажете. Кубешка проти нього все одно, що маленька злодійкувата собачка проти вовка. «Перше, ніж судити, Ганно Пилипівно, я не суджу, я питаю. Не хапайтесь, лаятись. Я сама боронила вас і не хотіла вірити. Але ви з цим Суботовичем були раніше в гарних відносинах. У карти грали раз у раз, бували в нього. Так? Що це допит, Ганно Пилипівно?» Чого допит? Хіба тут якась тайна? Мені просто цікаво вияснити. Е, коли він грабіжник і мерзотник, то чого ж ви приятелювали з ним? Як можна приятелювати з такими? І правда, що ця жінка хоче зідрати з нього сто тисяч? Так, правда. І ви матимете за те великий гонорар? Великий. Шапочка пильно зиркає на мене, потім мовчки бере в мене з рук торбинку і тихо, немов винувато каже. Ну... Мені треба вже йти. Яка відчуженість, холодність у цій тихості й несмілості. Кінець, Ганну Пилипівну, значить і я шантажист, грабіжник. Вона підводиться і з ніяковістю відповідає. Не будемо про це більше балакати. Прощайте. Я поспішаю. І не подавши мені навіть руки, хитнувши тільки головою, вона відходить. Мені хочеться схопитись, наздогнати її, взяти за плечі і сильно повернути до себе. Як ти смієш, так і ти. Як ти смієш. Але я не ворушусь і, криво всміхаючись, дивлюсь її слід. Що ж це? Кінець? Так несподівано, безглуздо, неможливо». Та ще ж півгодини тому я йшов повз її дім і думав, що завтра прийду, сидітиму в неї в кімнаті, дивитимуся, як збираються бугорками брови, як вона жмурить очі й витягає трубочкою губи, ніяко й сердячись. І ніколи, значить, вона вже не буде сердитись на мене, кидати мені одривчастих наказів під час піву. Шантажист і мерзотник». Я з усієї сили б'ю палицею по лаві, встаю і швидко йду звідти. Звощик! Мій крик розлягається по вулиці, мабуть, не один здригнувся від нього. Згори з грюкотом на випередки женуть візники. Смалив шато на весь дух, карбованця на водку. Дурна, вузька, простолінійна моральність, моралістка, дівча яке береться судити про те, чого не розуміє. І плювать, коли так. Прекрасна дама! Подумаєш, моральність! У шато я знаходжу млявого і мовчазного кригу зальотного в товаристві двох шансонетних співачок. Моя поява має на нього такий вплив, як у казці жива вода на мертвого царевича. Криго, треба здорово напитись. Чуєш? Напитись? Зробимо! Коли треба, зробимо. І ми робимо.